Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin Bismillahirrahmanirrahim As-salatu as-salamu ala Rasullë Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjemain. Shikua e nëruar të gjitha falendrimet, lafdrimet, adhurimet tona Allahu Gjallahu ala i takuin. Lafdata dhe bekimet Allah u qovshimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjet i shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rukë dheri në ditën e fund të kësaj bota. Të nëruar shikua pas një shkëputje një mujore, por i këthemi përsri për të vazhduar më tutje me emisionin tonë që ka thot feja. Parase të futem në emision, më të reguan nga regjia se kjo është emisioni nëmër një qindë zbashku me juve. Lësëllon e madnuar që gjitha këtu takime që i kemi kaluar së bashku, Allah të ne këtë pranuar, dhe të kemi arritur që me dë vërtet të përcili mesajin e Zotë Gjellewala dhe mësimit e Muhammedi sallallahu alësall Allahu gjellewale e solidrit dhe uzim për neve njetë në kësaj botë dhe shpatim për botën tjetër. Kemi kaluar një muj në një adhurim, kemi qenë në një treg ku janë prezentuar me dëvërtet oferta dhe mirësit e shumë të dhe të ndryshme. Për me të zavea, kemi patë mësi të begatohemi, të pasurohemi, të pastrohemi, të ngritemi dhe të fitojmë shpëllimet të mëdha nga ofertat e zotit e gjithësisë. Kemi kaluar ditë në agjerim dhe gjithashtu të nëruar shikues netë në adhurim, në të ravi, në lezim të Koranit, në maznatë, e kështu më radhën nga begati dhe mirësit e këti muaj. Gjithashtu nuk duhet haruar që të përmendim edhe iftarët e bërbash këta me meqt, me dashamiret, me shokët, me familjen dhe ma ta që i dojmë dhe nadojmë. Kemi kaluar me dëvërit për mrekulli. Nuk kemi dëgjuar asë njerë në doken të ankohet për vapën, asë të ankohet për ditë në gjatë për për kundrazi. Aja që kemi dëgjuar është se Allahu për në alëhësën, Allahu për në amëshiran. Ma dje, në fund të Ramazanit për ndëgjojme edhe, me, me dëvërtet, fjalë disi dështë aprekse nga shumë prej muslimanëve të sidet për mërziten dhe për më lëngjehen për shkuarin e këti muajë. Andaj padyshim se kjo më të vërtetë na jep një sinjal të mirë për mirësitë e beqata të Allah xhallahu ala që na i ka dhënë këtë muaj. Dhe në anën tjetër, shikuar ëndruar, ajo që është vërtetur në katramazan më të vërtetë që gjithashtu të kras lehtësimit, mirësive të shumta që i kemi pritur edhe kthimi i madh i njerëzve në xherim. Alhamdulillah këtë vit të gjithë jemi dëshmitar se ka pas më të vërtetë një shtim të numrit të agjëruesve. Madje xhamiet kanë qenë vazhdimisht të strëmbëshura, plot me namazli, xhamatit që kanë falur, që nga namazi i sabahut, e drekës, e lindis, e akşamit, e icis. Madje edhe në thellësitë e natës, në namazin e natës, ku në shumë vende në Kosovë xhamiet kanë qenë të strëmbëshura. Gjithë ato na sinjalizojnë për një mëshirë të madhe të Allah xhallahu te derdhur mbi këtë vendin mbi kët popull. Ndaj, Allah në gjëllë e ola, e shëzotin gjëllë e ola të në mëshurënë dhe mëtutje. Në mundëson që të vazhdojmë edhe mëtutje me adhurimin e Allah të barek o tala. Ta në qovës se kemi kaluar ditë të mira, dhe në qovës se mi knaqën më agjirim, atërë të dim, se agjërimi vëndetar ka përfënduar shikos në ruar. Agjërimi obligativ duhet të them, agjërimi obligativ ka përfënduar, por nuk është në bjullur dira agjërimit, kam betur e hapur agjërimi 6 ditve të muajt shëval, të këti muajt i bëkuar që vje pas muajt Ramazan, e për që këto 6 dit i dërguari, sallallahu aleyhi o sallem ka thënë, kosh e agjëren muajt në Ramazanit, pas taj i pasën këto 6 dit, e pasën këtë agjërim me 6 dit të muajt shëval, i logaritet si kur të këtë agjëruar tërvitin. Prandaj nuk është mirë ta humbim këndshën e këtij mundësi që të na shkruhet në fletore tona të veprat tona sekimi agjëruar gjatë tërë vitit. Gjithashtu edhe mundësitë e tajërimit, sikurse agjërimi i dedve të hanë dhe të anjte, e ditë të tjera të bekuara të mira që i dërguari sallallahu alaihi wasallim veçantëme agjërim. Prandaj mos të jetë agjërimi yon vetëm në muajin Ramazan, por të vazhdojmë me tutje. Kur të na leçohet, kur të kemi punën në qofë se si jo tani, përshka këtë ditëve të gjata, të angazhimeve, mund të vazhdoj më tutje, në ditë të shkurta të dimrit, por gjithashto, është rëndësishme që, me të vërtet, e, muaj Ramazan mës të jetë muaj vetë mja gjërimit, por të jetë një muaj ku, në kemi marë fuqi të mjafturim për të vazhdoj më tutje, dhejri në Ramazanin e ardhëshëm. Gjithashto të nëruar shikuasë, Ne nuk kemi agjëruar Ramazanin vetëm sa për të braktisur ushqimin dhe pijen. Kaç tashmë ja ka, ka përfunduar ai muaj. I kthehemi ushqimeve dhe pijes. Dhe skuajm obligim të braktisim ushqimin dhe pijen deri në Ramazan e ardhshëm, përveç atyre që kanë lënë mungon Ramazan dësh duhet kompenzuar, përndryshe nuk ka gjë në obligativ më. Mirpao duhet që lidhja jonë me Ramazanin të përfundon me kalimin e Ramazanit, a duhet që të karakterizohet më të vërtetë? agjerimi i Ramazanit me braktisit e ushqime dhe pjes, apo duhet të e diqë për të i kësaj. Besoj se gjatë të Ramazanit këllin dhe gjuër legjerata nga gjalarat, se agjerimi nuk është braktisit e ushqime dhe pjes, por braktisit e ushqime dhe pjes është një mjetë që në ndihman në braktisit në asaj që nuk duhet të bëjmë kur. Të braktisit ma që nuk duhet të thejmë i kur, të braktisit ma që nuk duhet të sildim e ashtu më kur, të përm vepra tona, fjallet tona, raport të nga me të tjeret, të jemi gjithë mund, gjithë mund në përmesime e siper. Përndaj, një nga Ramazani duhet që të marim një loj energjie dhe fuqie për të vajrduar më tutja. Për të vajrduar më duhet me shfar, të dhe mështë me obligimin dhe Allah të Zogjel. Nga se nuk duhet të jemi rap të Allah të Zogjel. Adhurimin dhe Allah të Zogjel janë falënrim dhe e ti, A dhurim e qëri i krym dhe Allahot të manuar janë mirë njohen dhe i ti. Përndaj, a duhet ti i mirab falenderuas, mirë njohen dhe Allahot vetëm në Ramazan? A thua valë, ne i shfridzim begatit e Allahot vetëm në Ramazan, e që vetëm atër ti e mirë njohas, a pësutin se jo. Në gjithë mund jemi në kërkim dhe në shfridzim të begative të Allahot. Gjithë mund kemi nevojë për të begatit. Pa përsisht, a është Ramazan, a nuk është Ramazan, pa pë Në të të, të, të gjithë mund kemi nevojë për shëzim në beqative të Allahut, xhxh. Të gjithë mund kemi nevojë për beqative të Zotit. Në kurrë nuk mund të pavarsohemi nga ato. Andaj sikuhet ndruar, përderisa është kështu, kemi nevojë të gjithmonë të jemi falendëruas dhe mirënjohës ndaj Allahut, xhxh. E falëndrimi dhe mirënjohja ndaj Allahut nuk bëhet me një fjalë të thjeshtë. Falëndimi qoftë Allahut, shoqëri Zot edhe me kaq, nuk nuk. Për dashur se kjo është një falëndrim theti i mangët i cunguar që nuk duhet këtu të mbetem, i duhet të vazhdojnë më të utje, me format e tjere të falendrimit, e që këto forma nuk mund të i përsaktojmë ni. Këto forma e të ne i përsakton, Zotë i gjithësis, a i përzgjedh se, si do të falenderojmë ni. Në shpesoj që mas Ramazan e ti, me dëvërtet, me të pastor, me të qilter, që me dëvërtet, goditja e agjerimit, të goditja fuqishme, në brendin e shpiritit ton, që të k vez tekqia, shpifjet, akuzat, bartë fjalëve. Do stë dificultësitë ndërmjë ligshtit e ndërmjë ligsit e, e shpirtit e të lloj-llojshëm ti kemi flakur me xhep. Mos vazhdimo tutje. Ek çfarë ke thënë se ka shumë njerëz që ndoshta ditën e parë të Ramazanit, ditën e dytë Ramazan, ditën e ditën e parë të Bayram duan të. Ditën e dytë Bayram me mënyrë, mas Bayram me mënyrë, mas Ramazanit. Mënyrë i kthehen asaj ligësi e shpirtërore fjalëve të këqija, të rënda, ofenduese, shpifjeve, akuzave të ndëshme këtu më radh, që fatkeqësisht është një rezultat negativ për ndikimin e ramazonit tek njerëzit e tillë. Andaj i duhet që më të vërtetë të dëshmojmë praktikisht para zonë jetëuala sa durimë që i kemi kryer, së shkolla që kemi qenë te, ka qenë më të vërtetë, ka qenë më ndikim tek ne. Mësimet kanë jap më të vërtetë kanë jap frytet dhe produkte të tyren jetën ton, ka pas efikasitet agjerimin e jetën ton të përdeshme. Vëtëm atëherë, mund të igjizojme agjerimi ton. Vëtëm atëherë, mund të logarisim se mund të shpresojmë në shpërlimet e Allahu të bare kotara për agjerimin dhe vepre të tira që kemi më bërë në këtë muaj. Mohamedi sallallahu, aqëm të nërrua dhezër, asnje nuk pusho në sadruar e la në gjena në gjena nuk aja është shëmbëllëtyra jonë, aja është modeli jonë, a duhet ndje kur ne, andë e ati Allah u Gjallera i tha, wa abud rabbek, a du raj e zotin tëndë, o Muhammed, dheri kur, hatta jeti e keliqin, dheri sa të vijë e vdeka, dheri në fund nuk dalje, ka ndalje, s'ka pushim, nuk ka sfid, nuk ka telash, nuk ka problem që mund të ndal, duhet të vazhduar më tutje, duhet të ecim, të vazhdojmë, Nga se kjo është rrugazot e gjellë e gjellë e luhu, përndaj, këtë enerji, këtë potencial, këtë fuqi, këtë vullnat në e Ramazane, nga se kemi pasën, më dëvërtet, stacionet të shumë të gjithë Ramazane, ku kemi pasën të të mbushemi. Njën nga të është e gjërimi. E tjera dhe pra, lezimi i Koranit. Sa është më dëvërtet, bërimi i pashtershëm i frimzimit, e i fuqis, e i energjis për besimtarin fjale Allah të Azo Gjell. Asë njerë gjatë vitit nuk jemi mëtë përkushtuar dhe mëtë lidhur për fjale Allah Gjell lewala, për Koranin, se që jemi në muajnë në Ramazan. Për ndaj, qëfar kuptove nga Korani, cilat ajete i meditove, qëfar porosi keman nga Korani, që të varzosh me tutje me ato porosi, pas muajtë Ramazan, që të këtu e mërënsi, që tashmë në këto ditë, Ti shpalosim ato beqati, ato mirësi, ato pofondime dhe përfitime që i marrëm nga Ramazani, që tashmë t'ia ja përcaktojmë vetes tonë një shteg ka do të shkojmë, ka do të mbajmë, me çfarë do të miremi, me çfarë do të shqetësohemi pas muajit, pas muajit Ramazan. Pëllai Allah të mëndur, që nuk duhet asnjëherë me të vërtetë të të largohet nga duart tona, nga syt tonë, nga gjuha tona. Nuk kemi me të vërtetë ne si muslimanë burim më të sigurët, burim më të vërtet. Nuk kimin një muslimanët burim më të fuqeshëm për ispirimin ton, për ushqimin ton, për energjin ton, se fjallë Allah të zogjën. Këtë liber Allah në e ka zbritur, shikot në ruar, që me te të odzohemi, me te të mësohemi, me te të orientohemi, me te të të ikalujmë sfidët dhe përlimet e kësaj bota. Nga se të tëra e që nga duhet, Allahu gjallë lewala e ka përmendo në këtë libur. Për këtë arsujë e themë, shikujë në ruarë, mas i undani Kur'anit, ka përni për libur në Allahu të të gjallë. Për mësimët e Muhammedi sallallahu alësallam, jeta vazhdo më të utje. Vazhdo më të utje nga se endemi të gjallë, endemi në këtë dbot, endemi në rallë, endemi në misjan, në këtë ndalër, i vdekur i ndalët, nërsa i gjallë i vazhdo më të një nga luftat, luft në hudit, u përhap për lajmi se kështë e vdekur pejgamberit sallallahu a të sallam, u përhap përha përha përha një lajmi rajshëm, ku u tha se i dërguari sallallahu a të sallam është vrarë. Dhe dhënë nga shok të pejgamberit sallallahu a të sallam, disi u demoralizuan, disi u, disi u, u dëshpruan nga kjo lajmi dhe u olen, nuk vazhduan më tutje. Dersë ështën këtë gjendje i pa enes i bëni nëdër, një nga shok të pejgamberi së osëllëm të gudzim shumë, i cili kur i pa të ullur, në kohën kërduhet vrapuar, kërduhet nëzituar, kërduhet ecër, u thë qëfar bëni i kështë të ullur? Thë, në erlajme se është vrar pejgamberi së osëllëm. A dhe si u përriqë enes i bëni nëdër? Thë, ku mu fëmutu ala mamata alej, Në qovë saj ka vdik, nëgretu një pra dhe ju, vazhdo një më tu tjë rrugës e ti, që të vdisnë një dhe ju na që vdikaj, në realizimin emisionit, të rolit, në përhapin e fese Allahet Azoj Gjell, përndaj nuk ka të ndalur, nuk ka përshim për besimtarit, përshimurja e besimtarit është vendi i ti në gjennët, që aj për te luftën në këtë bot, angazhoat, prokupohat për atë vend që Z dhe e ja ka pregaditur, që vetëm vdekja ndon nga shijimja tyre storive dhe bukurive të ati gjeneti. Për ndaj shikunë ruar, Ramazani ka kaluar, mosu allit përshani mo, nëse ka shku Ramazani, apo, edhe ju për ngrituni, e shkani dhe ets një atje, ka ka shku Ramazani të egzotit ti. Tirujem ato veprat mira, ato kujtimet mira, ato adhërimet këndshme, ato ndajë me të vërdit të aforta, vlazërore, familiare, tirujem të, të gjitha këto, për dhërduar më të utje pas muajt Ramazan. Me një energji dhe e lenë me të vërdit, papar më heret, nga se kësa i radha, kemi pas një Ramazan me të vërdit, që mund të lafdrohemi, se ka qenë i begat, i mirë, i mësherë shumë, dhe në ka silë shumë bërraqete. Në Ramazan kemi falen namazë, Gjemijet kanë qenë të mbushura, hamdurillah, qenë nga namazë i sabat, si kurse përmenda. Tash ka fillu më rajnë të nëziteti, e kuptaj? Njerë kanë arsuje të nërë dikush falë në gjemi tjetër, dikush mund të falë dhe në shtepi, a po nuk mund që tjetë gjithë mund nëmri i njejtë gjemi, e kuptaj këtë? Mirë, po, mos e leni namazën, se paku. A kime e falë namazën gjemin, kuj e falë vazhdimisht, gjithë Ramazanit? A kime falë në në gjemi A po për shkak të punëve të tua, të bie që ta falësh namazin në punë apo në shtëpi. Kjo është çës se jote, por mos e lë namazin. Por s'e motutje. Kur dihet se si Ramazani vonin Pasqoe, e pastaj e pastaj çfarë bojnë? Pastaj pushojnë së faluri. Pse po poshon? Kush të dha leje të ulësh? Ngreto! Vazhdo motutje. Vazhdo motutje. Ska kohë për të ndal. Namazi është obligim në Ramazan e jashtë Ramazanit deri në takimin me Allahun xhala xhala lu. Sadakaja, ke dhonë lëmosh, ke qenë imë shershën, bujarë, ke qenë solidarë në Ramazan, vazhdo më të utje, pëse për e ndalë dorën? Njëri ju ndalët veç atër kur të se ka bu keq diq, që pëse në se ka bu mirë, pëse të ndalët? Pëse të ndalët se bëri mirë, pëse? Vazhdo më të utje. Me lëmoshën tënde që ke këzuar dikene, a ke bu mirë, po kam bu mirë, si jo, po vazhdoj të bësh mirë, pra, vazhdoj të i kë çka ke bën Ramazan. Doz Ramazan qe ther matja per e kuptoj. Ka qen mui bëre çet, mui sa ta kost. Do shtatajm, si ke mundsi qe të vazhdosh gjithmonë me të njëjtin me të njëjtin nivel të dhënjes, nuk prish punë. Nuk prish punë. Ole pak, ole pak dozën e dhënjes. Sasinë e dhënjes nuk prish punë, por mos e ndal dhënjen, kemë rënë si. Mos e ndal dhënjen. Mos e ndal bëmirsin, mos e ndal bëmirsin. Vazhdo me tutje, jep sa ka. Dashiko no, nëon tjetër. Në Ramazani më larguar nga çdo punë këçija. I miruaj tonë gjuan tonë mos lasim keq, mos ta ofendojm, ë mos të përgojojm Ramazan, agjërushë morrë. Po ajë që ka qenë marr Ramazan. Mbet të tjil, të till, keqe. mbet të keqë. Te keqës, nëse njëri kimë tonë e keqë. Ai jo mbetet vazhdimisht të keqë, ai mbetet gjithmonë të keqë. Ai ajo, ajo kurë mirë nuk bëhet. Gjithmonë është të keqë. Pra daj, qështë ka mundësi një gjithë tjetë e keqë e një muaj, e pas taj mështë të ashtonimet muaj, o në kështë të kejë muaj në shme. Aja shikur në ruar gjithë mërë të keqë. Pra daj, ti themi të, të keqës jo, dhe ti themi të, të keqës se ne vendosim për vetën ton e jote. Ne ti tregojmë edhe e gos ton e vetës ton, se ne jemi u dhecët e vetës ton, ne vendosim për vetën ton, ne kemi arritë, qi përmes Ramadanit t'ia kthim pushtetin po vetes ton, besimit ton, zemrës ton. Nuk jemi të varur më nga punë liga. Sikose ka njerëz që si pinë alkool, apo pinë duhan, apo apo bën pun të tjera, do thotë, kam varsi, nuk mundem. I them, siçi i varsi nga punë tekshia, nuk ka mundsi njeriu të jetë i varur nga punë tekshia. Njeriu nga natyra e tij është i krijuar se të që jetë i bukur, i pastër, i mirë. Dhe si i tillë është i varur nga punë e mira po në punëti të vaurën kanë punë të këçija. Por vetë josa ai e ka vaurrur veten në ato punë. Atë kjo problem tjetër. Të Por ka zgjidhje. Duhet pak angazhim, duhet pak përpjekje, duhet pak vendosmëri atë braktisën punë të këçija. Punë të dyta, njollosura. Ato që me dërdë nuk na bëjnë dër, as neve besimin ton. Qoftë ato që janë të djuhës apo të syve apo të veshëve apo të gjymtyrve apo çfarë lë mëkati ka çert. A ka qenë kës në Ramazan? A kemi urrejt në Ramazani? A kemi largun nga Ramazani? Po, po le të mbete gjithë mundar për neve. Le të mbete gjithë mund në distans për neve. Jo pjesë e jetës tonë. A në këtu që ku nërruar, gjitha këto që kemi Ramazani dhe shumë të tjera, ti koordinojmë dhe ti inkorporojmë dhe ti futim në jetën tonë për detshme. Që të bëjmë pjesë për bërse e jetës tonë, e jo vetëm në gjurim i Ramazani tonë. Në që vëse këtë bëjmë, të ndëruar shikues. Me vërtet praktikes kemi dëshmuar para Allahut madnuar. Te praktikisht kemi hetuar veten ton se Ramozani na ash planuar ga sa po jap frytë të veta. Po jap rezultatet e kur është kështu atë padoshëm se nuk ka qëli, që me vërtet çka ka fituajmëse mentorë më tepër sa lajmeve të këtylla praktike. As nuk ka lajm që vjen nga qielli, që Allahu dikut i drejtohet me zë duke i thënë se ty të është pranur Ramazani. Nuk ka kështu. Por a dërgënë Allah o sinjale e robit e ti se ja ka pranuar? Po. E ato sinjale të qëtë janë? Ato që i cika. Këtu janë sinjale të pranimit. Sinjale të pranimit janë pikrështë vazhdimësia në veprat të mira. Dhe vazhdimësia në të lerguar nga punë të këqia. Përmësimi i gjendjes tonë, me zotë në gjellora dhe me zveti, koreksia, në dërshmëria, turpe të gjitha këtu janë, me të vërtit, sinjallet e dhe i për dita, që zotë të gjithë levala, ne e ka pranuar e dhurimin. E të parët tonë, që ku në ruar, për shliman të mirë, nuk këshin dertë më të madhë, nuk këshin bringë më të madhë, se a është pranuar apo jo. Kjo nuk po, nuk po e thëmë këtë, që ku në ruar në kuptim të dekuraimit, lërgazojnë, në kuptim të shgënimit, ke e gjer Gësë Allah pranan vepër në mirë. Inë Allah të i bunë. Allah është i mirë. Ande e pranë të miren. Por, ne e kemi bërë mirë. Në qëfë se kemi bërë mirë, dëvazhdojnë të bërë në mirë. Përëndaj, në qëfë se si e knaqë më adurim. Dëshmëjë Allah të prakërë se si e knaqë. Përmënda përshamu njeri që kendaje të meta, të ka bu muabet ka gostit e çdo merrad dhe ti thos fund u kënaqesh me vetë. Sa të shof se kënaqesh me vetë mu, çdo ditë mund të më vetë mu, se të kalu këtë ka kafar me jo ko ki. Nëse shof se nuk rend me kur me atë njeri, duke pasur muzikë mëzimën atë, që nuk është as e kënaqj. Kjo është as e mësi që prit të më dalgupit. Nëse shof se kënaqj ti do shfryzosh edhe minimumin e kohës që ke për të ndërtuar me ta, ngasht nanci për ty. Andaj ne jemi kënaqj duke azru Allahu Jellalu Ala. Ne jemi freskuar shpirtërisht, jemi ripertrir fizikisht, jemi kënaq në çdo aspekt duke adhru. alhamdulillah. Duke azru Allahu na xogel. Nuk e fal namaz, nuk e bë po të mirë, jemi kënaq. Andaj nuk dëshrojmë që ta privojmë veten nga këtë kënaqësi dhe mtutje. Dëshrojmë që me të vërtetë kë ajulim të mbetet burimi i kënaqësisë Tom shpirtnora. Eliu turisti onje Sora. Nga sa të ndruar shikuas. Nuk ka wallahi. Mirësi as begati. As knaci më të madhe për njeriu këtë botë sesa adhurimi i Allahut mënor. Andaj nuk përfundon me Ramadan. Nga sa as nuk fillon me Ramadan. Por fillimi i tij është jeta dhe përfundimi i tij është jeta. Letjat jeta jon Na urimin Allahu te subh. Sigurisht sa thet Allahu te barekote ta qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. -al Thuaj namazem, angazhimi im, sakrifica ime, qurbanim. Madje, jeta ime, ime yan yan i, dhe vdekja ime janë për kë? Lillahi rabbil alamin. Jan për Zotin, jan për Allahun, kujdestarin dhe Zotin e të gjitha bëutrave. Për të janë të gjitha gjiththam për të. Çdo frimor i unë është për të. Çdo fjalë i unë është për të. Çdo lvizje i unë është për të, çdo punë i unë është për të. Një fërkuptim për të, kuptim të kërkimit të kënaqësisë Allahut O Xhel. Nuk e paramendojmë ne të ndryshë pas, në ndrym të Allahut O Xhel. Nuk dim të jetojmë në ndryshë pas dukën dikur kënaqsinë Allahut te baraqata. Antaj Allahu nuk është zot xhel wala më drejt ditë e arshmë të bën të bekuara. E të mira, e të kënaqshme. Në momencë që më duhet kemi jetë të lehtë, të mirë. Të na ndihmojnë të kalojmë në sprova të lashave. Djamunson që tetojm Facebook-t, dhe dalim nga kjo bota Facebook-t, dhe Allahu tonë të tokojm duke qenë më të vërtetë lumtur e ai i kënaqur me neve. Të dërosh shikues, kjo është një porosi përgjithëse pas muajit Ramazan, nuk dësho që ti kuj që më një në temën që kemi filluar të flasim për te parramazanit, por dëshoj që më duhet të bëj një prezantim të përgjithshëm të e, Ramazanit dhe qëfar duhet të bëjmë pas Ramazanit. Sigur që e këndë njërë, tash më këtu e kemi këmë për një shkëputje, e rikëthemi pasaj me telefonata dhe inkodrimit e juaj, ja andaj në ndëqni Zotir Shpruleft. Shëku është në ruar, u rikëthujem përsi në pjesën e dy të misionit tonë që ka thot feja, dhe shluzuam razin që pas që kemi pas një poshem do të tëtë një mujor përshka këtë muajt Ramazan, që në këtë emision mësë dëvajzdojmë me temën e filuar para Ramazan, ku jemi të kefojt për shanet e ditës e gjukimet, por falem për disa kujtime që nuk duhet haruar dhe për etime që asese nuk duhet larguar nga vetë e jonë për dëvajzdojmë të utje me tutje, ato që kemi filuar dhe kemi kaluar në për të gjatë muajt Ramazan. Dashmë në ekranin të juaj shfaq ju numrin e telefonit përmes të mund të inkadroni për të bërë pyetje dhe ne edhe para vetes ton kemi, do të thotë pyetje të shumëta, por garagjia mund bëjnë me dije se më një herë kemi një telefonat e inkadrojmë një herë. Orna ne Orna. ë dhe sta dhe bëj një pyetje, por ndoshta është pak jashtë temës, resh po më intereson me ditë çfarë këtu grata, nuk përdi është qale grave a qka është kër jesh të zonë që me lakmu dishka bepës jetë shrej më prejkë Po e qartë po A ka të bëjt dishka kjo me finë edhe nëse ka të bëjt dishka me finë qka dhët me prunë që që ta më përka më bepës musimit shrej Po e qartë, e kuptum, e kuptum. A, Selam alaikum uh, është e një orë kjo thënje ku nuk bënë shtazone me lakmu se në që se nuk i përgjig do të thotë kërkuese sosaja e të mund të reflekton pastaj me një një ul apo atmet tek fmijë. Ky është beshtyni nuk ka bëjë më fe. Fillimisht as nuk ka të bëjë shken, me shkencës, me mjekësinë, është një beshtyni që nuk ka bazë. Mirë është që njerëzit do të thotë në këtë mënyrë janë munduar që ti nxisin të të tjerat që ti rri ngat i grua shtatzane nga se atko nuk nuk mund të hanë çdo gjë, nuk mund të pinë çdo gjë, nuk mund të hanë në çfarëdo kohe, kanë një për një trajtim të pasaqëm andaj kujdesi për të është më i kërkuar dhe respektimi kërkisëve të saj është të kërkuar, por ju përshkak të kësaj, ju përshkak se mund të imbind në një leqë apo një ullë fëmijut, nga se kjo është bestytni, e pa vërtete, pa bazë, nuk ka bazë asë fetare, asë as shkëndësore. Televënat të të rinkodrojmë. Urnat. Salamu alaikum. Aleikum, salamu rrëtullah. Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum përnëtorë që përnën për shtinë. Edhe... Jam interesu me vazhdu u studime të i konë përfundu në shkendat politike. Dhe desha me vazhdu, masë të diçka në shkendat të i skjallme, apo studime i skjallme diçka më, në shumë e mërenë tu. Dhe që shumë e më shku në shtërgju, apo jashtë, apo të diçka në shtërgju. Po, po. Do të ndërrum kjo. Po, po. Gjalamale. Aleikum selam. Ë, uh, kjo është pak, do të them më the, për private se sa këtu publikisht, por me siguri nga pamundësia që na drejtonë privatëskëni për për zili kat rrugë që këtu publikisht kërkonin ndihmë. Uh, Ë, unë them që fillimesh përse që pranuash kimzë politike? Uh, pse nuk vazdon masterin dhe doktoraturën në këtë një të njëjtën drejtim? që kemi nevojë në person drejtimesh. Kemi nevojë për person drejtime, që të kemi një natë të shkolluar në rrafshin politik, që të kenë aftësi të shkallës të diplomacisë dhe të degëve tjera të shkencave politike. Por në qoftë se insiston të ketë që të vazhdosh diçka, ndoshta në një drejtim, po tash nga këndvërtimi i Islamit të studjosh, ë, ka mënyra të ndryshme, ka do të më ndoj në përbot ku shkohet mund të nga kontaktën dhe privatesht, nështë ta mund të të regoj për në një vend, të ashtë përgjësisht qëfar mund të bat, besoj që inëshallah do të mund të mund të ndihmojmë inëshallah bëdë një lapë. Kemi telefon të të rinë kadrojmë. Selamu alaikum. Alaikum, selamu alaikum. Kërgjësia e mirë? Mirë, elhamla, s'jeni, ani mirë. Dhe, dhe, pse zoni jak shumë i tirit në ma shpeta, ka bost dikuna, le të zohet në kuram dikuna. Po, po, po, një shumë. Salamu alaikum. Nuk ka ndo një bazë që e zani akshami të këndohet ma shpejt se zani tjera. Por duke pas përgjysje akshami ka desikon më të ngushtë në bazë tjera, njerëzit kanë përshype se ndoshta e, duhet ma shpejt tjera të zani ma shpejt të fale, që mështë bje tjerë i madha. Nuk ka këndohet një bazë fetarë, du muon, nuk ka dyqë nga sa da njerëzit mendojnë se edhe namaz, namasaqshëm duhet të më këndojnë njëherë më shkurt Kur'an. Për këtë arsye e gjim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namasaqshëm nganjë kanë kënduar sure të, ka të gjata. Pejgamberi sallallahu mest transmetuar dashpërcjell se namasaqshëm nganjëherë ka lexuar sure të gjata. Edhe pse normalisht më gjatë ka fal Saba dhe Yasin. Por kanë duhet që sure të gjata, sikurse surja Tur që është e gjatë, e ka lexuar i dërguari sallallahu namazta akşam. Për e nuk ka në një bazë me e gutë, nuk ka në një mugutë, për e dhe me e tërgjatë. Një mesë atarë është e kërkuar Allah edhe në masë mirë. I në këtërujim të tërpënatë në radhës. Orna. Salaam aleikim. Aleikum salam rëtullam. Një tyti e këmë për të të ojtë. Po, Orna, Orna. Shikimi futbolet të ashtë funbje kohë kur na e tim atistin e rasullullojtë. Sësë është humb lidhja po sa e kuptova bëhet fjalë për shikimin e futbollit artu humbje koha. Ëh njeriu duhet që kone ti të kuon e tij të shfrytëzon maksimalisht, naçi i bën dobin kët bodën në botën tjetër. O ne kapitali un kryesor është uh, koha. Sikurse tregtari kapitalin kryesor e ka mallin e tij. Apo edhe kapitali kryesor i njeriu në kët bodë është koha. Kur hum të humb koha të s'uftën asgjë. I humb të gjitha. Prandaj kuon duhet ta ruajm shumë. Për këtë arsidhe Allah Gjellar është betuar në konë, nuk nënë vojnë asëri pasha konë. Për ndaj, gjerat që të humbi në konë dhe nuk cilin dobi, asë në këtë botë nuk mësën dhe një, e, një mësim shkencorë, nuk mësën caktuar, nuk mësën një qëka asë të fetar, asë nuk bënë një punë të mirë, nuk i ndihman një kujtë, nuk bënë një qëka të mirë, atër kjo është humbi e kua. Tërë nga një n Sot uni më lutem për kësaj kompunuar shumë. Nga njëra më pëlqen që sikoj nga pak futboll nuk po them se është ndaluar. Kjo haram, nuk po them kështu, por duhet të ruhemi se edhe parsela e tepërt më vonë mund të jetë një nga shkaktar kryesor për humbje të kohës dhe humbje të shumë gjërave tjetra të dobishme që na duan ne tek kësaj i në kësaj bote. Telefonat çetrakimi, inkuadrojmë. Aleikum salaumullahu. E kam një pyetje, hol. Porna i kam qoftë ta vëshë a dohet me lo ço banoiu Po është qartë është qartë çmavalet eikum selam në formën e marrës së abdite që transmetuan nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është përmendur çafas është sunet andaj të asnia nga dietarë çafu nuk është sunet por të dish ato dietarë përmenden se është e pëlqyrë mustahab fërkimi i çafës do thotë në bazë të asaj se është pjesë e kukës që ne e fërkojm kur marrim mesha Uh, e kam përmenet e së është e lafdruar, ju pësë është sunat i pejgamberit sëllallahu a.s. Ane i përruzat më pyte, a është sunat nuk është sunat i pejgamberit sëllallahu a.s. Tërfëna uh, të, të, të, të tërë? Apo e rikëthejme se mesave nëse nuk ka? Uh, Khojt dhe e kam e sërit? Po urna. Uh, për shambëll gjatë namazit uh, jasit a uh, për vetër a uh, për me dhe gju Dohën e ku nuket. Prej kujt me ndëgju? Rëqat të rrit. Po dheveç prej kajt me ndëgju? Prej ka me ndëgju? Prej telefon, prej. Po, po, e qartë. E qartë. E dhe dhe ta në të falem zëru dhe zinë ko fjollë, ma të një për zinë s'ko fjollë që t'i të përshuna vë shërbletë për kejtë punën të të të bënë. Allah ishë përbletë, Allah i të rritë. Shalom aleikum. Allah ishë pë Sei për kat duaosun lutit do të thot kur vije kuamë bu lut me lshu telefonin edhe atje hoğa bën lutim më taimin nuk bën afton nuk bën qase ash person jashtë namazi, nuk jash namazi, namazit nukun më të udhëheq dikush jashtë namazit dikon brenda namazit qase ti nuk ke lidhje me të prandaj edhe do të thot nuk bën kështu afton bën dua atë lutut ato dim përveti dhe e përfundon nëse falesh vet nëse falsh më dikë an çaj dim bu dua lut mund të bësh me të dua lutut por jo me dikë që është jashtë jasht namaz diun kurmë nga se këtu nuk është e lejuara. Ë televizor? Të Selam aleikum. Aleikum sala, tullah. Roic po, tash ti të të kam një ideal. Po. Edhe kena vendosur tani një alon enes. Të nes të di që kanë pasur shumë te pejgambër sallallahu alajkum po me dish kuptimin e tij si çai gjën enes. Enes, po. Po, I lost on this aleikum. Salam. Aleikum sala. Fillim është gzafsha djale, gzafsha e amë shumë mirë çka ke përzjet. Fjolla e emri Anasa dhe Anisa kanë një rënj që vije pi uns që do thotë në gjuhën arabe ka kuptimet e shëqerisë dhe miqësisë dhe sigurisë. Do thotë dikush që ta thën vetmin, dikush që cilë shëqeri dhe miqsi vije me kët emër. Ande Allah e bëj shoqërues me të vërtet të dëmtuarve dhe shoqërues të mirë të të tjerëve dhe u bëft edhe ai me shëshnit mirë inshallah. Të të tër, a kemi e në kodrojnë? Salam alaikum. Po, aleikum, salam rrëtullar. E po, po, ta është ta me jështërit hoqë, unë e kam 17 vjetë, po, po, a ma në këmë kështët e më lume. I falim në 5 vaktit, a ma përdu që kur të kryjë gjimnoazëm edhe fakultetit, ma së ne i mund lua, e kam në po, i sajmë gjina ose po, i të qka. Po, falim derit. Po, Na no, po. no, të me mirë. Uh, si kur që si kejnë të njurë, femra muslimane posa të hinë në moshën madhore, do të dhe djetë se si futët në moshën madhora, e ka për obligim që të nëbulohet. Dhe kja është regullë fetarë që ja ka obliguar Zotë i Gjellewale a kryusë e saj. Për ndaj në që saja e vënan obligimin, për të shumë se kja logarit një lej shkelje e obligimet. Dhe kja në vetë në vetë, vetë përbën një lej më katëi. Përbën një vetë një lej më katëi. Andë i punë të mirë nuk o mirë më ishtu i njerëja pëtër. Ne kupton që dikur planifikon, po të kryej edhe këtë, të bëj edhe kët, por kush të garanton se pastaj ti lecon punën të mbulosh? Ose e kit njëtin pastaj mendim që të mbulosh, ose e kit njëtin vullnet dha ambicie që të mbulosh, ose thëm ato të kundë, edhe në fundit fundit, a do të jetar dihet apo nuk do të jetash e kështu me radhë. Prandaj punën më duhet mi kryj njëri shpejt, do të mi kryj më një herë. Në çështë nuk janë një pengesë serioze, atë mos e shtui dihet të mbulau 17 veçare, moshën e ki për mbulesë nëse nuk i pengesa të mbydh dikon, që ndoshta mund të jen pengesa për mbules, atëherë unë mendoj se nuk duhet më shty, por dua që të mbuluash, që ta respektosh dhe ta çosh në vend urën e Allahut Azhajal që të ka obliguar mbules, që nga mosha, që nga mosha madhore. Por mos keq kuptuar, kjo është të them, ngasë disa kanë nga lidhin, thonë po mos se s'ka, po duhet më mbulet, po po gjynaj se si më mbulme, atëherë edhe namazin më lënë ju, jo, namazin mos te kurçish. Vendim për mbulles të këthete ti, a mbulles të, të, të, të tash, a pas pas vete është vendim i joti. Aja është vendim i joti, ti e linë këtë vendim. Unë për temë se duhet të mbulles me njere, përshka këse e kje obligative. Por kur vendos ti këtë obligim me qënë vërën, që është e joti, me stjej me sëllaut. Por nuk du të kemë me reflektu pas të me praktisja ose me zbete në mazë. Në mazë në qështë si e si vazhde, në të utje. Nëso për mb Selam aleikum. Aleykumussalamus. Kam një pytje, bëdojmë me një një shpitë reje. A ashtë obligim me pre kurban? Aja po dië që prejzatë zotit? Apo nuk a. ashtë obligim? Po a qartë dhë a kuptom. Vecet oda ashtë al aleikum, salam aleikumus. Aleykumussalam, juve, shtëpia, ju qëfë përhajrë. Allahu a lehet softë, fillimin dhe mbarimin e saj, e o bofshera adnë ta, e se i përketë thire se kurban nuk është obligative. Qurban nuk ka të bëj asgjë me shtëpinë. Do thotë nuk ka lidhje kurbja me prek qurban për shtëpi. Në çosjen e tyre fillon shtëpinë. Dhe në shajn falënderimin te Allahut. Të jemi i qartë. Në shajn falënderimin te Allahut të munduar. Don me thirr qurban edhe me gostit, punitor të musafert, tavëmitë di. Allahun me, me falëndrua, e ku mbok i dark shaj falënderimin te Allahut që ma ka mësuar në shtëpinë. Kjo lejohet. Por kjo është komplet vullnetare. Nuk e therë kur banin, nuk e thirë njerës, nuk banë kur që, s'ka lidhja. Vazhdo më dhugje me shtepin, qdo gjë është, qdo gjë është në regull. Inkuadrojmë telefonatën në radhës. Orna. A do më më rama. Më më rama. Uri në përmisionin. Falem njerëse dhe juve. Zdo të ju shkërgjith. Amin. Pa ta një të gjë. Po orna, po të ndëgjojmë. Une në jam shtazanë, e? E burë jëmë, për ka qëtë një anëgjit, e minë, vaj, e minë e nonë dhëtë. Po. Nona dhjot, po nëna, është dhja, në ka bëhë. Po. A gëjohët një anëgjit. Po. E dhe, ajo ka jemi, albisa. Se? Si? Albisa. Po. E dhe, ka ka kupinit. Jamën Po, po është qortë, qortë. Noton e mirë. Noton e mirë. A këtu janë dy pyetje. Pyetja e parë a bën që fëmiu të ngjitet emrin e nenës që është e gjallë. Dhe e dyta kuptimi jamë. Sepërqajt pyetën e se parë, do thotë tekni është pak problem, mos e ngjit këtë emën se ka nona, ka baba, ka vëllau, ose <coughs> nuk ka mirë më ngjit emrin e dikujt që është hala gjallë, se ja thirr dekën, gjithaqytë në besytnis. Ka lidhje. Nëse është emri i mirë, bën më ngjit Apseort a nëna gjallë bën menjëherë. Por emri nuk e ndëgjova mirë Aldisa Advisa nuk mëuta më dëgjua, sjë nuk po di çfarë kuptimi ka emri. Emri nuk po e di çfarë kuptimi se nuk nuk na tingëllesh shumë e qartë, po sidoqoftë nuk e nuk po e di kuptimin e emrit. Por në çufse emri është i mirë, i lavdruar, ka kuptet mirë, nuk prish punë së nëna gjallë menjëherë, nuk prish punë. Me kusht që emri të jetë i mirë i prezhedor Dhe ndonjëherë i lavduar për për për vajzën që niset cit një amër që respektohet por të adhën shoqëri dhe edhe edhe edhe, edhe në shkollë dhe kudo qoftë nuk ndihet në disi nënçmuar për shkak të ati, për shkak të ati. Inkadrojmë çetë telefonat. Ale ale. Orna orna po ndajojm. Selamun alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Godzi kom në të çësë këto ju? Orna aula po ndajojm e kur marrën pjesë në në në në varrimën domethënë po me pjesë mëve të domethënë nuk nuk nuk e kanë falen namovin e Gjenozës po nuk marrën pjesë domethënë a a kanë ata në në shpërblem apo vetëm domethënë kur kanë shkuar atë po e çort e çort selamun aleikum allahu selam amin diwa Është e vërtet kjo që përmend shikuesi juon se fatkeqësisht ndodh në gjinazë të vinë njerëz për cilin gjinazën për ta varrosur, por ja që nuk marrin pjesë në fjalën e gjinazës. Pse kjo është me vërtet një një mangësi në përcjellja e gjinazës, ndoshta akti më i rëndësishëm dhe më kyçues gjatë tërë kohës së përcjelljes së gjinazës së fjalë gjinazës. Që sa ti pikërisht bëjmë do apo për të lutemi Idetë më lloçi lloçi falë mkatet e kështimën nga se kjo është mëre për gjinazën, më e rëndësishme është mi fal gjinazën. Qase më vorros, zë të kush e vorros? As kurse lën të vdekurin mbi dhë. Por respekti i buat ku ti fal gjinazja. Do të thjesht të thon, po ju skoti kurrë, marrabdes, edhe veç kimë për të hoqur. Nuk, nuk, nuk ka as rukuas, nuk ka se të rrihet në kamp dhe i mund duhet lëtur asim atë për më ka. Është shumë e thjesht. Por ja ka njerëz nuk e fal. Çdo çoft, un nuk dua të futem në ato që nuk mtaqen nga kompetitetet a kanë saop apo s kanë saop. Çdo punë mini që e bën ka saop. Çdo punë mini që e bën saop. Sa më të plot të bën, e ka saop më të plot. Sa më të mangët të bën, e ka saop më të mangët. Kta njerëz kanë dal nga shtëpia tyne. Kta njerëz kanë dal nga ku atyre. Kta njerëz kanë bën një farmunë me shkudit e varrët, bën një farmunë duke pritet se pafundon xhenozia, me avoros, andaj e bëjnë mund. Dhe përballojmë podium se kanselov nëse bëjnë për hir të Allahut azhgen. Asnjë dherë shkojnë në gjinazë, pse? Pse m'ka m'ka kon te baba don pishkoj. E kthi spishkoj se sokon këtyp daja, ja mëun spishkoj. Nuk bën kështu, se bën mirë, bën mirë për vete. Jo pse të ka boti kush mirë, e para. Ose për shkoj se marram ose pashkaj, se në pothuajse për shkoj se kom punoj 50 metë. Ani gjithaqytë në rregull ti respekt ne bën. Për shka për hir të Zotit. Bonë një jetë me shkup për hir të Allahut, që Allahu më çpërblye për punën dhe që bëvën. Në qoftë se shkon për hir të Allahut dhe për asnjë interes, as fjalë tjetër, po dishim se ka sevap. Në qoftë se e falxh jenezën, e ka sevapin e plotë. Nuk e falxh jenezën, ka sevap për ato që mundu për ato mangët, për shkak se ka lënë mangët për e fal namozën e xhenozës. Po të rëndë të trembë qadrojm. Orna. Orna. Selam alejkum. Aleykumus salamu rrëtulloh. Në më një motër muslimane. Po? Elhamdillillahi polita zhokët. Po? Po më interesan, dragojt, i kam përmerë shumë herë, a i zësuit? Do, qka? Dragoj. A, dragoj, po, po. Po seshën, a i zësuit? Po, po. Po. Po. E qartër shpytja dhe pse fetaresh në kosë përgjim, në qka për tilë, Allahu Gjallahu Alaa, krijën çka don. Padyshum se ne kemi argumente në të kaluara, sikurse e ka përmend Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, ka pa njerë kan qen më të gjatë, më më të fuqishëm, më, më më të më të zhvilluar se ne, kështu është përmend hadith pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, e padyshim pse kan qen të tillë më të sigurt edhe kafshët e tyre edhe gjithçdo që i ka dhurë ka qit shumë më më madhe, sado që është në kuën, kuën ton. Edhe në atë zbulimet shkencore jap më kuptues se përpara ka pas të gjitha krijesa të tjera që janë zhdukur apo jenë transformuar në në disa kristat të tjera, më të zvogluar, ajo kështu më radh, e që gjitha këto të kefundit nuk kanë në një rendësit ma dhe për neve, nga se do të mbejtë që të vërtetohen shkencëresht dhe të dëshmohen se ka pas, apo nuk ka pas, kjo qështje që, thash, nuk ka të bëjtë shumë me, me temën tonë, Allah dhe në masë mirë. Ja, Inkuadrojmë të rëndët në radhës. Selamu alaikum, rëdhës Vesh desh ta me thonë, Allah o të ndryqo fëstyre në dë njohën a heret. E dhe Allah e shalla shëmbronë për gjithë dhe të keqës që e këzistan. Amin. Allah e shalla të ngritë ju amin, amin lakë edhe atëherë kër një është dhikë folin keshë për ty edhe atëherë kër klifdojnë edhe Allah o shëmbronë si maj mirë për ty e është aziz e shalla veç gjithë dhe një që e këzistan për gjithë dhe të të të të të të Me i hapë sytë njerëzit e më lardu pejtëshia dhe e vëzharën me shkuka e mire. Allah, ndërofët e selamu alaikum. Amin. Amin. Allah e të rujtë, Allah e shpërblefët dhe lëmë. Allah në mundësër me kohën në shërbim të mire gjithmonë. Edhe në kënësitë Allah të zë gjelle, Allah në rujtë nga keqë bërë se zili qartë e të nërëshëm. E zotin e adha është të muanë të mirë, Allah e, në Allah e Kemi të në rovët dhe lëmë Selam uh, uh, alejku një. Alejku musselat. Uh, uh, Kë jam më në gjimnazën, nuk më lejo atë shamija me bëjtë. Po? Edhe uh, taj e një piti keter. A të bëjnë për shambra të vothin hunë më të në? No? Urna, piti e dytë si? Vothin më në hunë. Aha, vothin më për... Po... Po, po, e qartë, e qartë. Ma të një. në në në në uh, në në në. Se breket shamijtë në për shkolla është një problem, më të vërtet që qësa ko jemi duke e, voetur nga kjo problem dhe motratura muslimone fatkecisht e, nuk pa e kanë lirin e mjaftushme për ta manifestu bindin e ty në praktikisht edhepse nëhamdulakove të fundit nuk është vrejt ndë një ngushtim i madhë po shpesojme që nga shtatoria arshum kjo problem tërshet të largohet shpesojme që më të vërtet të ndërmirin në masë të duhera nga përgjesit në këtë vend që tua leju njerëzve që me të vërtet bindjet e tyre fetare ti shprehen lirshëm sikurse duan. Andaj ju duhet të bëni sa më mbuluheni, me të provoni të shkoni në shkollë. E pastaj çka ndodh është diçka tjetër. Por ju jo, paraprakisht mos më mbulu ses po lojnë. Por ju jo, na nam duan të bëni punën, ti mbulau dhe shkon në shkollë. Në përpjeku që të kërkosh arsye time, që të kërkosh çare me këtë mërdh, besoj se do të hasësh në vesh të hapur dhe në mirë kuptim. Besoj inshallah. Kjo është bindja ime. Pra. Andaj mos jetë kjo pengesë për mbules. Allahu dhe mësmire. Sepërkat shpimi i tunës nuk ka ndonjë argument që e lejon apo e ndalon, por kjo mbet në bazë traditës. Ka vende ku stolia e gruas është shpimi i hunës së saj. Ës traditë kjo. Po pra. tekni nuk është kjo traditë. Tekni traditë si grua ti shpon vesh të saj. Dhe gruaja zbukurohet me historinë veshëve të saj ndërsa shpimi i veshjes, shpimi i hunës ka më tepër si kulturë huaj, kampani këngëtare, kampani artiste e kështu me radh. Dhe nga kjo pikpamje, përgjaysimi i tyre fatalesh është ndaluar. Apo nga se nuk është zbukurimi për shkak se tradicionalistë kimi tradit të zbukuroj, po për shkak se po emeton një huaj që uh, fat faktikisht e kemi ndaluar fatalesh të përgjaysojmë dhe të ndiejkim modat e atyre që padyshim nuk nuk prezantojnë pa mje e as duke islame. Nduku një në këjë fakt, më ndojë se nuk është mirë që femra tekne të zbukurohet me shpimin e hunës e saj. Nga se me afton për te që të shpohen në vesht e saj dhe me këtë aja të, të, të stoliset, për ju me stoli në, në hundën e saj, përshkak se tekne nuk është kështë të tradit. Dhe në këtë rrës të tradita përca këtën mënyrën e është historia e bukuris, pas çakse kët hapësir, ia ja ka dhënë feja traditës dhe duhet duhet respektuar. kemi telefonat fatkëqësisht na iku telefonata, na bën i hallall, ndërsa zgjatëm pak përgjigjen, po presim inkadrimin e radhës të telefonatos. Ato çoft derisa të inkadotë të nota radhës, u ndua të lejoj disa pyetje që na kanë dërguar me SMS mahërat Uh, thot, i fali 5 vakte, por nga njerë nuk falem me kohë, sepse e kam burin e smur, po friksojmë se pojin gjuna për namaz, por edhe burit nëse falem e nuk indihmoja ti. Uh, Filime shtu duhet të serurës se qka është koha namazit. Nëse njerë të mendoj se koha namazit është për shemë, drejka, të të rizonë nëra një, nëse fali një, po e falin dytët, se këm falin kohë. Koha namazit është që nga koha, kur të hi namazit Mire kimin telefonat të marëm pas Urna. <tëllam> të i vërdim. Urnën e? Urnën. Nga të rame kërën, dhe rame poqë. Aleikum, salam. Të parë dhe <tëllam> të dëshirare të juraj për da vetin tëm të vazhdua, shumë Allah të shpëzlet për kontributin tëm. Amin. Elhamdullillah, jenë i bërë së dhevë, që shumë të rinja në në gëzua nga legjerime të uaja. Alhamdullillah. Pashtu dhe unë përmua personalisht në i bërë së dhevë, q Të lavatë të shpërdleve të ashto auditorinë në gjithar aspekt Pashtu pasi që e cika jam të lësare dhe, dhe, dhe në, kisha pasë po të dëshirë të nërja dësatë të shivan nga ju Këshemë të shkemi kërësion të datë pasi që jam bëlluar telemaquarën dhe ekstremiste që i refuzoj fëtësat dërën në kërshirë që së që të shmangin në këtyra hengjëve Pashtu përgja që të bëjme të lavatë të namatë, kam dëgju Si do të kontifemi apo jona namaz, kur do na falasë shoh. Pas tani ato. Po, qartë, qartë. Qart. Dhe vetë çfarë fondi me martesë, jam e thëgjuar se ni çajënte nuk e kemi, por tani ti më thua të shtakojmë pastë rregullat e tore. Më këshillën jashtë në mënyrën më më se si, si duhet dhe të thënë që duhet të bëjmë një kurban, por ka ndonjë rregull këtu se duat ta shpëndajmë kurban apo si të vepoj. Po, qartë, qartë. Për për të gjithë fundit është për ë, ë, Shalina, lejot, përsham të një zbukurim, përsham të një zbukurim, përsham të një guqë që për vendosin përsham më të mëta të skimua në lejot, kjo apo është ndeluar, zbukurim. Po, e qartë, e qartë. Qart, Selam në këllam, shqutin. Selam të lëna. Të hamdullah, nësë allan gjë lewane që të fërsen njove dhe gjithë neve në rrugën e ti, dhe zotit nga dhe udhues për ka zoti xhe lalahu këtu janë më të mira do të thotë që Ramazani po jep frytë vet alhamdulillah. Ësë përkat pitu sipord do të thonë që po etiketosh me ekstremizëm me fjalë të tjera nuk ke aspara se fundit. Dhe njerëzit do të thot atë sa dinë dhe flasin. Prandaj nuk duhet shumë të intereson çfarë thonë njerëzit, por duhet të intereson sa jemi ashtu si kur sa Allah xhe lalahu tha. Çdo kush e ka dërd di ken, dikush e ka gale ose dikush po thot për të. Di po diku është kokore mos kiu po vet për ta. Diku është koka dikon Gala, mos i thot diku ish kamosi bërtat. Gala on është mos puna çarton dhe mos prandron zotë xhelavala. Do sa për balltira duhet mos ilmir, korrekt apo në mënyrë të paqësuara të mir tu asqerojm qendrimin ton. Se ne tashma jemi në një fazë, tani mi kuptim teter, ne nuk mund që për shkak mund të sahen gje me alkole, vallzim e kështu nuk mund, mund të marrin pjesë as kë u avurojmë, u blejmë dhurata për martesa, për nuk mund të marim pesë. U asë pjeganë, qëfarë thonë njerëzit, veç të më tashtojnë, se vapin të kalavë gjellë leuale dhe gradat të kalavë nërsa ty dëmë nuk të bëjnë, nëmë të bëjnë. Mirë, kimi telefonat të një katrujnë, më katëm, pasë e bërdojmë më të uqim e pyqen. Hoj, selam aleikum. Aleikum, selam, rthullat. Në pyët e po, të më të bu. Po, urna. Të b të shpyti, të gjithë sot zjatin aty, të A, të të të... Baal ke vetë, Allah e shpoblet. Allah e shpoblet. Pyqja e dy që e patë motra ma më heret, kështë të bënd të me sëllevatet. Do të të... I ka thonë dikurë që së është bidat sëllevatet ma të të lërka saj. Se radion sunet i pegamberi sallëm, me rast sëllevatr të sunet. Me rast sëllevatr të sunet i pegamberi sallëm. Pyqja e, e trejtë kështë të bënd të dë më thonë, Çesne martesa e fejuar dhe tashmë do me buni ça. Normalisht teknafa e tekna fe, fejesa do thot është një farlloj në çahin sheriat. Por martesa do thot ardha e gruas tek spia burrit është ajo që e kuriozon kët akt përfundimisht. Dhe nuk ka këtu në në kurdiska është kurduar kë me kurbanave më të djesh po pejgamber sun ka porositë që të bëhet një vllai një vllai ahingu, një lë gzim, nga se është akt i gzimit. Jo ç'e psih qrazë Memork Rumë, ç'u shpirtu respondota zgjo me thirr me ç'dashamirë pse ju, jo. atë s'ka so mundi të shtruhet një drejtk të bëhet një lëgëzimi e kështu mbra nda mundësive dhe mbra nda rregullave të shariatit. E një njeri s'ka mundsi ka thon pejgamber sonjërit që është martuar i ka thon a ke bër a ke bër dasëm ka thon ulim wala bi'sha qon bon dasëm çu vetëm një një dele pre edhe edhe jepi dikutosh chimongër ç'i më dit se martu. e martuar shpallë martesën dhe në kundërsë rregullt posaçëm, sikurse martiza të si bëhen teknik, po me kurçë të bëhen sipas porosive fetare. Dhe katra si përkat shamisë, do të thotë, nuk di çfarë nuk kupton me zbukorem, por duhet të bulohet në bulesë që me të vërtetë e largon vomendjet dhe provokimin nga sytë e njerëzve. Mund të ketë shamia ngjyra të ndryshme, përmend ngjyrë jelbert me qen ngjyrë të vërtia, ngjyrë të kuqe, shamia nuk është kurzuar të jetë me një ngjyrë, vetëm e zezë për shembull. Jo, ja, s'ka të bëj kë me të zezë. Mund të jetë me ngjyra të ndryshme, por mos tjeshë ngjyra provokative, mos tjeshë me e lidhje që më tepër provokon se sa që mbulon. Ekstrem rad, alhamdulillah, takova me motra të mira muslimane që më mësojnë si të mbulesha, si të mbulesa, besoj që, si që kjo plot nga ato që dinë me të mësuesve si duhet të mbulesa, mbulesa jota. Nëse përket pyetjes së kursit, çka është më mirë, çka më keqja? Kjo është pyetje jetësore që ta mundi na ja qellu, e kemi qellu kret, po alhamdulla që Allahu na ka Ozu, do na ka drejtuese si ta dim çka ka më mirë më keqë. Më mirë është dhe vetë më mirë është Allahu më ndëgju. Dhe, keqe, ma ma dhe ësht, Allahot, Allahot, Allahot, e keqja më e madhe është Allahu më hidh në ofë. Sa ti në Ozymet Allahut i jën të mirë. Sa ti lazuim të Allahu jë lorën të keqën. Allahu na ruan nga të keqja dhe mëson me, me praktiku të mirë ndotin. E uh, kimi telefonat e inkuadrojm. Selam alejkum Allah. Aleikum salaam rahmetullah. Ani misen. Elhamdëlemi. Po, orna? Si jam i për të më rëtu. Po? Edhe, po më thad dikosh për në qik me dojnë me bëllaf me tëmë. Po? Mi sëtë puna shumë mirë, edhe mi në herë, po? sëtë me dojnë me bëllaf, dalë bëllaf, pikove, senë edhe mazdi dite, tri dite, puna omë shumë mirë, po nëndërpajt puna për minë herë. Edhe thad gjëvë Allah ku gjosë ko. Edhe po? si të njësët e dita pyte, si po po më disi tjetër ai sot ke bën puna mirë mirë na ul të të ata e fatjë vlaq kok u gjën po po shem falënder për përfitën për për për zot i ruit peshia amin amin zot shulet e kem mund të të di sa përgjigje përgja pas mund të të se njerëz mund të kenë arsye të ndosh në me të refuzimet e nuk duhet as ta ndijsh vetën kjaçkë dikush po të refuzon ti edur me kërku apo edhe mos ndalesh nuk dihet kur s harë do nuk diet kush të aja që është më mirë për ty. Por nëse ti kushtot valla arsye është kjo ose arsye është ajo mundon me përmirësuar arsye nëse mund ose të përmirësohet. Ose mundot ti mirë kuptosh njerëzit, pse nuk dëshon të vazhdojmë tutje. Mund këtë arsye, po nganjëra, nganjëra sa pa përmirësi version të fundit, mund mund ndodh, mund ndodh që ndoshta këtë të jetë edhe si pasojë prekes nga ndonjë ë preke shejtanit, sigurisht të na është sihere se hire, Allah na ruaj mund të jetë bëhet dikuj, nga njëri bëhet dikuj se hire, që se hira, që mështë ketë mundësi, mështë ketë sukses për martes, mështë ketë sukses për, për pun e kështu mëratë, mund të bëhet kështu, nuk përtham që ti e nga këta, por si opcion existan, si e vërtet existan, në qovë se më të vëllet shpesh herre refuzohesh, parë syje, pasgjë, mirë është që të konsultant në një hoqë që edhe numër në telefon mund të marrë është nga regjia në fund të em çet konsum do një hoch që bën rrokje këndon Kur'an këto raste ndoshta vall mund të ketë kë pengesë po them ndoshta por provoje njëra do thot at parën kërka interesov ençufse refuzim me të nd vazhduj më por par syja par syes koarsuje veç pris për njëra do disën do thot kjo atë mund të ketë diçka më atë të dhënçë përmenda që nuk prish pun por jo më skuha himaliet të, të, të puni tiro to gjeno se këndojn Kur'an Me të mirët, shkollumë, ata që dinë si t'ja bëjnë këtëre punve, që ka shë ma zvalë, ma zvalë, po të më da është ta, ka të bajtë që edhe me këtë aspekt Allah miri, Benem, rozi, Përnav, i, qe, e, dhe në masë mirë. E inkadrojnë të përnatënë në radhës. Po vërnav, la. A kam një zi që i këtë vikrimen bërë njës, që e shë doa, o Allah, me e shëndet në trupin ten, me të te bezhjua në ten, me të përmu në ten. E kësëse dhita e të dhegjohet, ma me rendësi, apërse të fejtë qëtu që nuk e re krona di. Po, dëmonë? Es-salamu alaikum. Po, po, aleikum sëlamu. Po, Allah më afini fi bedeni, Allah më afini fi semi, Allah më afini fi pasari. Doha që i driguari sasrë me ka kënduar në mëngjes dhe mbrëmje, o oh, Allah, më japë shëndet në trupin tim, në të dhegjuarin tim dhe në, në shekimin tim. Uh, pa dëshim se, rëndite që ka bërë po pegamberi sasëm ka urësi. Disa nga këtuçi ne mund ti gjejm, po ndosha shumë ti nuk mund ti dim pse është ashtu. Nga se din Allahu më shumë pse e ka mësuar ashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por ajo që duhet të dimë është se të dy shqitët janë të rëndësishëm. Të dy shqitët janë të rëndësishëm. Por për msimin e njerëzit, për msimin e njerëzit dhe për avancimin e tij dhe ngritjen e tij dëgjimesh më e rëndësishme se çështës së shikimit. Dëgjimesh më e rëndësishme se çështës së shikimit. Nga se do të thotë me dëgjim lidhet edhe të folurit ose më shkikim atë pamurit. Njëu që nuk mund të dëgjon, nuk mund të flet, nuk mëson të më fol. Prandaj sa kanë gatëtar që janë të verbër, por dëgjojnë mirë, janë një rruës të fortë dietarë të mbyj, apo për dysa, do thotë shur në me mes, ftis gjë dietar të mbyj. Apo për shkak se ka handicap të madh që të arrinë edhe shkon përpara atë. Prandaj për këtë arsye njeriu edhe komunikon me butë nisht më më shumë me vesh sesa me sy. Se ti mund me shash dish po në dëgjash. Për shumë provoja uh, provoja për shambull që si kosh televizion për zë dhe në dëgjash radio pa për për përmje. Radion me, me letë leci thusht i për e shë dhe të thotë e për në dëgjën po nuk për e shë për përmjen në dëgjimi të bën aq me umishru me atë që po thuet po thuet se për e shë. Po në qëfë se në televizion i duke për dhe shë po s'ka zë vëtëm fotografi ve Pandaj do thot, ne jemi vet dëshmitar praktik se në jetën tonë më e rëndësishme është të dëgjuarit sesa të shqiuarit, sepse kjo nuk e pakson larg asaj rëndësinë të shqiuarit kjo. Shumë rëndësishme, por për formimin e njerëzit, për avancimin e tij, për zhvillimin e tij, për kuptimin e tij, për komunikimet e me me botën jashtëme, padyshimse, dëgjuarit ka rëndësi më të madhe se të shqiuarit, për këtë arsye pejgamberi sallallahi mikadana nci më të madh. Kemi tërfshënot inkuadrojmë Por në? Shqedamu alaq i mojë. Aleikumussalam wa rahutullah. E kom një pitje. E pitje dëmë thonë. Po. Tatua vesh më shku vatë më vunë e. Po. Sëndërqës. Smi është të kjo arome vëzat u trupin e. Po, po e qartë pa. Pa. e këptom. Po. Masa roma. Po ta shtjap e përgjën inshallah. Inshallah. A se për këtë veprim të tilla do të thotë që të shpohet huna e veshjeje, tatuazhën e për trop. Kto janë ndaluara. Sikur se seca edhe më herët për shkak se janë thjesht për jashim, janë kultura të huaja, janë shëmtim i trupit njerëzit. Jan jan jan Pri sjë e e e e bukuris, e bukurisë krijntarise Allahut Azza wa Jall, jet shëmtuohet me tatuazhë me punë ndryshme. Kjo nuk është punë që e bën njëri alonëru. Prandaj pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam na ka ndaluar nga gjitha këto veprime. Meshku zbukurohet diet me çfarë dhe gruaja diet me çfarë zbukurohet. Prandaj nuk janë këto ato që duhet të i bëjë një musliman as një muslimane. Tatuazhë është e ndaluar dhe nuk nuk lejohet, nuk lejohet me u nkuadrojm të plot në rradhës Selam aleikum Aleikum selam ورحمه الله a dhe tani pritni më bot po ora e uh, moderan e monale edhe vetëm pola po e qartë e qartë Allah të të jetë me gjithë mirat amin selam aleikum aleikum selam turkat se përkë dalës në rrugë sepërkë dalës në rrugë kanë përmend disa era gruaja dhe motra mos uan çertë mbulluar dal me shamij iស្លambulon krahror të saj dhe me një mantel i cili mbulon deri në fund të këmbëve të saj. Kjo është pamja dhe dukja e modrë më e smë në rrugë. Dherës së përket në shtëpi, ato tket pantullat të xëra që nuk e që nuk e vizatojnë trupin, por janë të xëra, do të thotë, nuk janë të ngushta. Atë në shtëpi ta anëtor të, të familjes nuk prish punë që, që të vesh nën shtëpisë, për sa kam më lec që të lëviz sa fustoni për punë shtëpis për punë tjera do thot nuk prish nuk prish punën. Madje edhe mu falëmtosh sepse nuk prish punë. Po në rrug tash e preferuar dhe kërkuar është që del me shami që mbulon krahët e saj, do thot dhe me mantel që mbulon deri në fund të këmbëve saj. Kjo është mbulesa e gruas muslimane dhe motë muslimane që duhet më të dal, të dal në rrugë e jo me pantolona dhe jo me këmishë pas saqë mbulon deri tek do të shtatë gjysmë këmbë soi ose mbi gjunjë këtu më radh, ka se këtu janë tësha që janë në stëpë. Por dalja duhet të jetë më ndryshe Allah dhe mësmire. Kemi të lëndë një kuadroj. Po, do në erë se do jusë më arsikë është për çetë që smeti çdo asht. Po, urnaun. I vita zafër. Urna? Vita zafëran ski smëdi që është që më prishë puna. Po, po, po, po. Rohtë të dy vjet e kanë. Shumë i është këmë puna të të filimit, kur të dë do më për më do më pikohën dërprejtë puna. A dhe kur gjotë kejtë që kejtë mi e së anë përveç që e në orinë punë në minëja. Unë e thashë edhe majerët, nëse më këndë gjumë e përmëndje, thashë ka mundësi me qenë do të të arsyuja, e të saktuar dikujtë, por në qovë se përsi dhe sikursitetit me dhjetëra hera, atër kjo me dërëtet ngritë të kë Gritë e një një dyshim, se mëzval ka të bëj, me ndë një, në dikjem të ndë një seherit e ti, që ka nevoj me shku, apo mësysh, ka mësysh i me prish, me shku dhe me thonë, me u konsultum me ndë një hojj, i cili, din këto gjera. Dhe ne jo, rralë herë, u kemi dhenë u zime shikuësve tanë, që të thrasin këta gjelarë, dhe lhamdule a shpesher kam bës zidhja. Andaj ti telefonu e regjinë, Njitë numër therr pas emisionit. Ta japë një numër të një hoxhe apo të teatrit, gjithë dy të hoxhallar që ne i preferojmë, i thret ata, cilat do që të çtletsohat, e bëjnë një term shkontata, ata, ata japin një terapi dhe me lenin Allah të mëndum, nëse ka të bëj me kët, inshallah shërohet dhe Allah të bëjë mëzi dhe inshallah. Por edhe pa pashkut ata, bë dua lut Allah që më të bëjëzi, lut Allah në mëndum, lutë Zot në gjithësi që Zoti Xhella Wala, me të bëjë dhe me të lukët pengjes që pat pengon në rrugën e Martesha nga Allahu xha lahu ora i përgjigjet lutjeve të atyre që lutën, e veçanërisht atyre që janë në në sprova dhe fatkeçi. Mirë deri sot ne lemëron për të thënë të radës. Ne po vazhdojmë me pyetjen që filloi me Azu, ku ajo një nga shikuesat thotë se i fal pesë vaktë, por nganjëre do thotë për shkak të për kujdesit për burrin, thotë nuk e ka fal namaz nuk u. Për dikur të në do të në ke falë namazë në ku, qëfar ka për qëllim? Ka njere, për shambull, njëzë në më ndonjë se nëse hinë në drejka në ura një, të në ke falë me njere, për e falë në dy, apo dy e gjysë, të se këm falë në ku. Qëfar në në kupton kuha namazët? Kua namazët është qënë nga kuha kur të hinë, dirit e kuha kur delë. Kjo është kuha, he? Kjo është kuha namazët dhe dal në ora 4:40 gjithë kjo periudhë 4, 4 orsha është kohe drekës. Do falësh 1, falësh 2, falësh 2:30, 3:30, 4. Gjithë ato koha kur je falë ke falë drekën kohet vetë është. Në bazë të kësaj nuk ka arsye përshë malon namazin jashtë akos për shkak të burrit. Se burri smur përshë mund të kujdesë për të gjysmura 40 minuta, ja jap hapat ose ato që ka duhet e jetë me pushu. Falësh ofertë dhe e farë e farëzin bële së bakë. Dhe më ndoj që në këtë mënjur e farë namazin kohë pa ndoni përlemi, insha Allah pëtëm. Kemi telefonat, në bëtë më dhe se kemi telefonat, e inkuadrojmë. Allah. Urna. Selamu alaikum. Aleykumus selamu alahtu Allah. Da, së më të vitë hojzit. Pa. Para një kohë, para një zëndër dhe një vjetë, në në në ka po një gjesme për para, që shkanë ba për para gjesme. Pa them në mulahali li varëllëve që do vet. Po. Edhe mbyty që ato tash për shkakun mas 20 vjet e, e kanë dhjet, është, nësa nuk dhjash, ta, e që kanë gjet, tash se nasa nuk e di as ta mënyrë ajë që ka shkruar s'na, po tash nuk po dim se më bë me to atë me hudhën apo do të. Çanaxhë xhelo u bashet çfarë. Ka shkuet në Hajmali po thua po atë ka. Gjesh në gjesh me shtëdi tash. Po do gjesh po atë ndryshme, a gjesh ndryshme. Po po. Po po, ndërkuptej, ndërkuptej po. po, po që po, ta është me këtinë që atur po, hajmaniet haramja natur... Po të kuptoj, po, po të kuptoj. Po e, shka kështë po, nga preferu mune, po së të atëmune. Po, një shumë. Po, pa du shimë se... Ah, min edhe ju, ah, min edhe ju. Për parë nëmaj është, si zakonisht njerëzit kanë bërë atë sa kanë ditë, dhe më ndoj se, mas i qe këni kuptuar se vëpimit e tijët nuk janë islame, dhe pa du shimë se hajmalia dhe gjezmet dhe tila, mara, nabëjn, dobi, atare, e tijë dhe kështu marë nuk n do that me azhesu qoft me djeg tersisht do that me largu nga shtypja dhe mosu marr me te dhe kaq mendoj qe kjo perfundon s'ka di çka tetemto inshallah ton me djeg per shkak se komu sin apo durat kuranor otom apo fjaltallahu mos me, me, me gjuj gjithkon por e djeg mire bon plon hi dhe plor e gjun diku ne per uji qe gjun uji diku ne lamba ne pros ka di çka sprispun dhe inshallah me kaq me arfun inshallah qe punon udi akim te telefonat apo Po, ka telefonë të inkadrojmë. Urna? Alë? Urna, po të ndëgjëjmë. E kam një pytje për hoxën. Po, po të ndëgjën hoxëja, urna. Uh, namazi sabahot, a do të mund ngut me njëherë si të knon hoxëja, mu falj, a do të mund 30 minuta? Po, e qartë, e kuptu. E kuptu. Namazi sabahot, a do po. të mund ngut me njëherë si të mund ngut. Namazi sabahot, tash, të të, e, pas Ramazanet, Kërë thirë e zani, 100% ka i kua e zanit, kua së baot. Po e dhe në Ramazan, kërë ndëgjën e zanin, fale së baon. Kërë ndëgjën e zanin, fale së baon. Ande edhe tash pas Ramazanit, kërë ndëgjën e zanin e hoqës, fale së baon. Nga se e, 20 minutë apritit pas imsakut, jo pas e zanit. Ka dëlim imsaku me e zanin. Ande kër hoqë e thirë e zanin gjemi, kjo i bje se ka i kua e namazit të së baot, dhe mund të falesh lërshëm pa pasën në prit 20 minuta. Po, të të notë në rrëdhës njën kodrojmë. Sëtë amë lejken, alëjkum, alëjkum, salam, rahmatulloh. E kam një pytje një vazhës, po? pas një së të pas veqare, po? dhe, dhe shuqja në të edhanta, gjumë, e dërët a është të po a në ranë gjëmë me gjatë nëjt. Po. Do ka ne ka ne faksike kështu. Po. Sepse a ke shpërfyer uencën? ëh Po, po e shoh. Ah, nën. Në rregull mirë. ëh Padoshim se ohna të qëjia janë ngacëllimi i shejtanit dhe friksimi që njëri ndin ngjërs është ngacëllimi i shejtanit. Shejtas është armik i përbetuar dhe i mallkuar që padoshim në ka detyrë të, të pastash qetësan dhe provokon njerin. Andaj ilaçi më i mirë dhe ato preventivet më të mire, më të suksesh me që një mund më në mërë është përmendja Allahot, abdesi, namazi, e kështë mëratë. Onda eja, letrinë sa ma shumë abdes e parë. E dyta, namazin me e falë, në regull, në kod vetë, si duhet, e kështë mëratë. Gjithashtot edhe me e shpeshtu shumë shpesht, gjithasht me këndu surën felek edhe në nasë. Kole a u dhe bi rabbi, felek, kole a u dhe bi rabbi në nasë. Sa ma sh Parse më rame fletë me flet, marë libri më bëruja muslimonit. Dhe aty të më bëruja muslimonit është një kapitull këthua qëfar duhet të këndojnë para gjumet. Dhe i lezënë duat e gjumet, njën nga një. Ato që shkabu pejgamberi, sa sam, ajetul kursin, felek edhe nas, amen e rasul, duat e tjera, që i ka këndu pejgamberi, sa sam. Andaj, i këndën duat e gjumet. Dhe, më menjën kërshau në të keqe, si nduëm në e po ty nëna në më thriarë thotë o Allah më ruaj nga e keqja këto rëndë. Inshallah bën e largohet. Dalgon sërish kaçtë largohet së ka inshallah. Do i ndërmerë këto katër pas mosha që i thash, do inshallah bën e largojnë. Nëse filan më ushtuose komplikot më tepër, atë ndoshta kanë një për lezim të Kuranit që një hoxhi ka dhën inshallah dhe largohet bën. Po ashtu se që nuk ka më pas nuj në nëse i ndërmer këto mosha që i përmenda, Allah do i masmire. Të jemi të rrotë inkuadrojm. Orna Uh, selamun alejkum, odhë. Alejkumus salam, rahmatulloh. Uh, dhe shtamit për, për tjelën e Ramazanit, unë e okay. jom duke a gjërru dhe me fanë është dita e trejt, uh, këm dhe gjë që gjasht apo shtatit duhet. Po a qartë. Uh, selamun alejkum, fëndelit. Alejkumus salam, amin e dhjua. Për tjela Ramazanit është gjasht dit, gjasht dit e muajt që val, jo shtat. Mund, mund të gjërën dikur 7-8 sa dënë kjarë vëlletare, por e që ka të bëj me për cilë në Ramazanit, si kërse ka në hadith pejgamberit Alehi Salatu Veselam, se kësh e agjërën Ramazanin dhe e për cilë me 6 ditë të muajt që e valjë, i logaritët si kërta këtë agjëruar tër vitit. Andaj Ramazani për cilët me 6 ditë e jo me më tepër, si kërse ka në hadith pejgamberit Sallallahu alai Salam. Mirë, kemi telefonatën dhe shpesoj qëtë e fundit për sëndëta. Allo, Mim Rama. Mim Rama. Sot i ndëruar, dhisa me të po një pykje. Po. Kërtirë e zanë hodja. Po. Mushën si me leka dhëmë tërshethe trupi. Po. Dhisa me pot për të farë arsye, nga vjenë gjësën. Qëtë tërshetë si makine herë, dikur në gjëmë, a falësh? Jo, jo. Në veç, veç gjatë e zanë, të të herë s'ki asë gjatë? Jo, veç e zanë edhe kështu ilahi, kështu kur përmenën e ho djanë, të hodjanë, tërqirë e trupë dhe kajnë gjyshë, mëshën si të me letë. Po, po, po e qartë, e qartë. Pa të e mirë, pa po, të mirët. Menej që nuk ka diqka shtetsus, nëmaj është e zanë e prejk e zemrën që dhe besimtari, kur përmenat e amni Allah, për njësa nuk i komplikime tjera, nuk i probleme t Folqë të jetë traçeta eh, e trupit nganjë kur për mandat emri Allahut ose dëgohet zonë ose dëgjon ndonjë huaj duke ligjëruar ose ilaidh duke kënduar kështu më, mendoj që është diçka normale që ka të bëjë me aspektet emotive, ë, eh, sesa që ka të bëjë me diçka që duhet me të kompini, më shpesh të di këmpëneva. Prandaj mendoj që nuk ka diçka, por namaz me gatë, abdes me marr, namaz me gatë, ë, eh, për menes Allahu Jellal me në gatë, kjo është më më e rëndësishme sa çdo gjë. Tjetër. nuk e di nga regjia kuptu e tjetaj e funda po kol 13. Nuk e tjetër e kemi nështu edhe një minut dy që të bëhemi edhe sa lezimet pittjave këtë sa ma shpejt. Ka dhe sa pite uh, uh, ka që kanë betë uh, për Ramazan, këtu e në lezuar Sose vopish kuintë vdekurës i, i harxojm për 10000 euro. Po pse i harxojm për 8000? Varësisht komuncia 10000, 20000 shkon te aja se vop. Vani për çka po i çon? Nëse 10000 euro në emër të një vdekuri, i nimet një fukarajë ose ndrej një një një një rrugë ose një një një kanal ose një një një ujë emocionez një puth mirë që ne nuk di s'oj shkojsa, po e diçi shumë. Andaj nëse këto 10000 euro janë shërbiyë Ose ja schön so, për dobit njerëzve, të fukarave, të vobëqtëve, të, të të njerëzën përsi, padrejtu se sa ope shkon shumë. Po në çështë 10 mijë keni hyrë në Gurr, em përmendore asnjë se vapa ti nuk i kish kanë. Andaj varet ku i keni gjuhtë se vapa, atë edhe, domethën, përcaktohet edhe a ka se vapa apo nuk ka, apo nuk ka se vapa. A dalim nga kafeja nëse dëgjoj muzikë? Jo, ja, nga kafeja nuk dal nga se kafeja me dëshërgaji, bagi, bagi shkiria moderne më bë homir po, sikurse kemi cik dëgjim muzikës sipas argumenteve fetare është ndaluar. Besimtarët dhe besimtarët dëgjojnë atë që u bën dobë, sikurse është për shembull, pa krye të gjitha këtyra është fjala e Allahut Kur'ani, digjerata, mësime të ndershme, jo ndoshta edhe fetare, tëra mësime, por s kanë për bota e mirë. Poezi ilahi që janë për bota e mirë, por jua ato që janë degjeneruese dhe që për bota e tyre është më tepër shkatruese sa arsimore dhe edukativa thonë. Ëh. Jam një grua që punoj dhe kam shumë të jap. A është se vop ndihmëto? Po si nuk është sevap, se vop. Se se vop nuk është me ndihmë të vaurr atë që si kam bërë me Konso. Po domosë është është se vop, është se vop i madha, thonë. Me ndihmë dhe sado që ti ndihmon dikujt, Allahu xhallahu ta ndihmon, Allahu të ndihmon ti gjithashtu. Dë Uh, a hinë gjuna me hyn tokë të timave por padyshim tokë e atimit është shajt, shajt, prejk, e shejt pasuri e atyre të shejt nuk bën me prek me pasurinë e tyra pas me lejen e tyra ose kujdesuar atyne është e që se ka marr veshja diçka tjetër por në prek tokë të tyra Allahu xhallahu wala ka kashtur rapt ata që prekën pasurinë e pasurin etimit dhe e hanin pasurinë e etimit the that se ata që han pasurinë e etimit nuk futen në barrë të tyra përvet se zëj xhenemit ndaj prejke në pasritit timit është për dushëm një vej për e keqe e shëmtuar dhe i cilë një dërim të madhë njëtë në një kësoj e kësoj bote. E, të nëruar shikues me kache edhe erdhëm në fund të këti emisioni, Allah onë e lësë që Zotë Gjitle Ora në arruan nga gjithë do e keqe dhe të në mundëson që gjithë mund të jemi në punë të mira dhe në shërbim të punëve të mira. Ishte emisioni parë pas të rëmazani do të vazhdojmë me lenëllatë në manuar, edhe më tutje, inshallah, me emisionet e këtila, nuk e shpesuar se dhe do të kejmë më zi që dhe dhe dikon të shuajmë etin e juaj dhe koreshtet e juaj dhe pytin e juaj, dhe të ofërëm zi dhe problemet e juaja, që se bashku tja dalim për balë svideve të kësa i bote. Se fundi, qoftë Allah i knaqëm me gjithë neve, një të kemi nashëm, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.